Розділ 13. Наступного дня я вже трусився у жовтому пазику дорогою до села. Туди автобус їздив два рази на тиждень. І в самому селі, правді навіть не у селі, а можна сказати, що на хуторі, був телефон. Однак я не пригадую, що коли-небудь з нього дзвонив комусь у місто. А тепер я взагалі не маю кому дзвонити. Та й не хочу. Цього разу село мені навіть на користь. Треба зробити перерву і добре поміркувати над тим, чого я хочу, і як далі крутитися. Загалом, літо у селі – це той час, який необхідно якось перечекати. Тому чекав я тої осені аж до посиніння. Рахував кожен день. А вони були довжелезними, таке відчуття, наче час на селі завмер. От як усе зупинилось наприкінці XIX століття, так і стоїть до нині. З тією різницею, що в це минуле приїздять час від часу комбайни і трактори, туди провели електрику, підключили тілік і почали показувати рабиню Ізауру, щоб усі могли побачити, що в них там теж те саме, людина скрізь як раб. У перші дні я ходив по селу як мішком прибитий. Ну, самі подумайте. Там у нас, у Шауляї, вже різні дива крокують просто з екрана MTV, з Нью-Йорку у вигляді помпи. Сел чи в інших образах А ти за пару годин їзди Опиняєшся у 19 столітті На околицях Жемайтії Тут і починається Зранку до вечора Кожного дня одне і те ж саме І так без кінця Принести від корови молоко Нагодувати курей, собак Випустити курчат Напоїти телят Потерти буряк для свиней Полоти городи, підгортати бульбу Полити все у теплиці, зібрати чорну порічку, зібрати червону порічку, а потім агрус і вишню, зібрати бджолиний рій, порізати займером поліна, а потім наколоти дров і поскладати все у дровітню, викинути зі стайні гній, на пасовиську відремонтувати огорожу, мед відкачати, траву скосити, проходячи луку декілька разів туди й назад, потім все пограбити, привести, викинути, скласти. Зерно змолотити, висипати на подвір'ї, треба розкинути, щоб посушити, тоді провіювати, а тоді все позаносити до комори. А коли тільки випаде вільна хвилинка, тягнуть тебе до лісу погриби, ягоди, а потім це все потрібно чистити, мити, варити варення, робити консервацію на зиму. Якщо ягід не знайшов, то наламав гілок з липовим цвітом і сидиш, скубаєш їх вдома, тільки приліг полежати. Одразу двері відчиняються. Іди сюди, допоможеш драбину віднести. Або коня треба потримати, запрягти. Підемо. Гедзів повідганяєш, поки я корову доїтиму. Ганяєш тих гедзів, а вони тебе гризуть не менш, ніж ту корову. Намагаєшся від себе відганяти, тоді корова починає рогами махати. Якось як махнула і встромила мені просто у стегно. Шрам й досі. Я почав стрибати, наче заяць, Корова головою махне, я вбік. Одного разу ми стояли біля паркану, корова змахнула, я з місця аж скочив через паркан, зачепився за колючий дріт. Шрам на іншій нозі, також донині. Якщо ніхто до тебе не зайде і в обід дадуть спокійно подрімати, тільки, ну, ти почнеш куняти, неодмінно знайдеться муха, яку відганяєш. Потім підводишся і намагаєшся прибити, але вона кудись злиняє. Але конче з'явиться, коли ти знову ляжеш і сяде тобі просто на ногу. А коли ти підскочиш і нарешті її заб'єш, сон кудись зникне і встанеш з ліжка весь роздратований. Там у рабині Ізаурі є хоч якесь кохання, а тут без шансів. Лягаєш увечері і знаєш, що завтра рано вранці тебе розбудять, і поки роса ще не випала, підете косити траву для бичка та теляти. Я привіз декілька книг. Думав, почитаю влітку, коли вже погодився далі вчитися в школі, треба підтягнути оцінки з литовської мови. Кинув у торбу пару детективів і книжку Ерліцкаса. Згадав, що маю його, бо колись мені Едита подарувала. Вона полюбляла дарувати всілякі незрозумілі речі. То фотку з фотоателіє з написом про дружбу і пам'ять, то книжку. Вона ніколи не забувала мого дня народження. Я згадав того Ерліцка Састеліка, коли він грав заступника кандидата Вілкайтіса. Я відкрив книгу і усвідомив, що такого ніколи ще не читав. І у школі нам дають читати зовсім інакші книжки. Ну от, ви тільки послухайте. Він неспішно підійшов до мене і запитав із широкою усмішкою. Хочеш в морду? Не хочу, кажу, і він ніяковіє. Як так? Не хочеш, запитує він весь почервонілий. Я теж червонію, бо буде сильний дощ, розгублено оправдовуюся. На перший погляд все це безглуздя, але разом з тим він глузував з різних розпальцьованих. Потім той чувак ще наздоганяє того бандита, весь у запарці, що засмутив крутого пацана. Каже, ну добре, давай, вали. Але той ще розгубленіше відповідає, ай. Може, справді надто сильний дощ ліє. Все це мені нагадало останній мій вечір у Шауляї концерт помпи і дорогу додому під дощем. Тут багато дощу. І все здавалось депресивним, але я не міг не реготати. Усе тут відбувалося так, що не збагнеш, що відбувається. І чому саме так? Йде дощ, тому все так. Ймовірно, що мені не вдасться теж добре справи з бабками прокрутити бо часто дощить. «Що з тобою сталося?» – запитує тітка, яка, мабуть, досі ніколи в житті не чула, як я голосно сміюсь. «Та нічого, я просто книжку читаю». «А, ну гаразд, читай, читай». Однак на селі читати книжку – те ж саме, що лежати собі без діла у затінку і колупати пупок. Якщо читаєш, значить не маєш що до роботи. Люба фігня тут набагато важливіша за книжку. Траву пограбати або потримати косу, поки її відіб'ють. І всім байдуже, що я читаю, щоб покращити свої оцінки. Тут серйозно дивляться лише на серіали, бо їх подивитися – просто свята справа. Коли я зникав з поля зору, ховався зазвичай за стодолу і там трошки розважався. Друзів тут не мав, тому я причепив кільце і сам собі грав у баскетбол. Сам нападав і сам захищався. Сам у себе м'яч забирав і сам свої китки блокував Тоді підраховував всі очки і зводив все у власну статистику Пахав сумлінно за всі дивізіони NBA Всі команди грали подвічі, одна проти іншої А я вибирав найкращих гравців Іноді тих найкращих гравців я навіть зводив зі збірної Литви І вони рубалися за кожне очко Якщо я бавився у футбол по тому самому принципу тоді литовських футболістів у кращому випадку купували іноземні клуби. І наші Сукрістовас, Нарбековас та Іванаускас мали можливість пограти разом з Ван Бастеном, Гулітом чи Роберто Баджо. Якщо я копав якусь кульку і потрапляв в кут відчинених дверей Стодоле, а потім встигав сам її звідти дістати, то мені не псував статистики Шмейхель чи Дасаїв, які досить чудово грали у моїх списках. Незвично було бачити стільки зірок на глухому хуторі. Тут краще дивляться образи святих та молебні. У місті, мабуть, ніколи не навчився б молитов, Але моя баба давно вже цей курс провела. І оскільки вона нічого поганого мені не зробила, то я відчував, що не маю права її розчаровувати. Тому тепер відвідую костел і ходжу до сповіді. Коли я був дитиною, баба мені читала туркменські та казахські казки. І я всі їхні юрти та різні перепетії розкладав в нас на подвір'ї або у ровах, де ми сіно косили. До річечки Дретвініс до водопою приходили антилопи, і певно, що там на них чекав крокодил, але з бегемотом дружно опочивали у затінку. А тепер тут рубалися Барклі проти Джордана і Ван Бастен проти Нарбекова. Окрім ведення статистики зірок баскетболу і футболу, я ще намагався подбати про свою фізичну форму в регбі. Замахало крутитися біля чоловічої команди. То вони мене беруть до себе, то знову не беруть. А я хочу нормально грати з ними в одній команді, а не стерчати десь на висілках. Треба було рухатися вбік до англійців, Нової Зеландії і Лому. Тому у вільний час я через дах стодоле копав обшарпаного м'яча, якого колись поцупив на тренуванні. Копну його так високо, щоб він летів над дахом стільки часу, щоб я встиг оббігти стодолу з іншого боку і спіймати його. Це для мене було серйозним викликом. Може, тільки кілька разів вдалося наблизитися до бажаного результату. Зазвичай я копав м'яч в уявний аут, тільки ніхто мені звідти не передавав його назад. Бо я, крім луму, не знав більше ніяких зірок регбі, тому доводилось бігти самому і забирати м'яч. Коли грав в регбі, я не мав перед очима жодного кумира. Не було кого мавпувати. Треба було вчитися тільки в тренера і самому вигадувати різні трюки. По ящику регбі не показували, а газети писали лише про змагання, де ми самі і грали. Бігати крос часу не було. Я махав вилами, перекидаючи сіно. Спочатку перевертаєш, тоді носиш до скирти, потім складаєш на віз, ідеш з ним 2-3 кілометри. Знову викидаєш А ввечері після заходу сонця В річку Дубісу митися А туди теж півтора-два кілометри Покупався, а потім назад у гору І знову весь зіпрілий А сіно косили на озбережжі річки Куди трактором не доїдеш Бо схил крутий Стоїш як на даху віс перекошений Бігаєш з вилами туди-сюди Донизу, догори І ганяєш від себе гедзів Без перестанку я затуляв очі і намагався згадати, як виснажливо тренувався Роки, і це допомагало. А як інакше це все витримати ідеш двома руками несеш вила, а два гедзі тобі впилися у спину. Якщо вдавалося пошлангувати від роботи і не було настрою бігати за м'ячем або книжки читати, тоді йшов до ставка, намагаючись не занедбати навичок з математики. Хоча я сам на мілині, але все одно обмірковую що доброго вийшло б, коли вкласти, наприклад, 50 літів? Уявімо, що акціонерний інноваційний дає 70% річних за умови, що кладеш на 3 місяці. А якщо на рік – 90, тоді через рік маємо 95. Малувато. Якщо покладеш 100, то через рік – 190. А скільки це виходить у баксах? Немає навіть 50. Страшно довго бабки накопичуються у тих банках, хоча ризику немає, але все одно дуже довго. Тому то й залишилось, що чіпляти на стодолій магнітофон і підспівувати за дюною. Я трошки підпаяв мікросхему і звичайний магнітофон лунав ген далеко, доки батарейки не сідали. Тоді починав тягнути касету, проте можна зробити тихіше, дати йому відпочити, а потім ще слухати, хоча голоси звучать дзвінкіше. Але в голові все звучить правильно.